Казка Івана Франка «Старе добро забувається». Ходив собі вовчик-братік по лісі. Ходив, та й надибала його тяжкая пригода. Побачили його ловці молодці та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом-лісом, а далі прийшлося вибігти набиту дорогу. А дорогою в тій хвилі ішов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього. «Дядечку, голубчику, змилуйся надо мною, сховай мене в мішок, за мною ловці-молодці гонять, хотять мені віку збавити». Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, завдав собі на плечі та й несе. Надбігають ловці-молодці. «А не бачив ти чоловічі вовчика, братіка питають?» Ні. Не бачив. От вони й погнали далі. А коли вже їх не було видно, вовк із міха обзивається. А що? Пішли вже мої гонителі? Пішли. Ну, тепер випусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика братіка на волю. А той говорить: Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм. Ей, вовчику, вовчику. Я тебе з такої біди вирятував, а ти мене з'їсти хочеш. А що, чоловіче, все так у світі ведеться. Старе добро забувається. Вийдить чоловік, що діло погане, і говорить. Ну, коли так, то ходімо далі. Здаймося на суд. Коли суд скаже по-твоєму, то нехай по-твоєму й буде. З'їси мене. Пішли далі. Здибають стару кобилу. Чоловік до неї говорить. Будь ласка, кобило-матусю, розсуди нас. Оце я вирятував вовчика-братика з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти. І розповів їй усе, як було. Кобила подумала, подумала, та й бовить: Вовкова правда, чоловіче, я жила у господаря дванадцять літ. Робила на нього із усієї сили, привела йому десятеро лошад, а тепер, коли я постарилася і до роботи стала неспосібна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже тиждень я тут днюю і ночую і жду не дождуся, поки прийдуть вовки та й розідруть мене. Так-то, дядьку, старе добро забувається. А бачиш, моя правда, крикнув вовк. Засумувався чоловік і почав просити вовка, щоби пошукати їм іще другого суду. Вовчик пристав на себе. Ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього обертається зі своїм ділом. Розповів йому все, як було. Пес подумав-подумав, та відповідає, «Ні, чоловіче, волкова правда. Ось послухай, як зо мною було. Служив я господарив двадцять літ, пильнував його дому і худоби, а коли постарівся і голосу в мене не стало, він вигнав мене з двору. І ось я тепер блукаю без захисту. Забувається, старе добро, це свята правда». «Бачиш?» На моє виходить, крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка. Позволь мені ще одного суду розпитати, а тоді вже роби зо мною, що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш. Добре, пішли вони, аж насупроти проти них лисичка-сестричка. Гей, лисичко-сестричко, кричить їй здалека чоловік і кланяється. Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас обох з Вовчиком. Наблизилася лисичка. Розповідає їй чоловік, що і як було. А лисичка не вірить. Та не може йому бути правда, чоловіче, аби вовк такий великий пан та вліз в цей мішок. Але ж правда. крикнув Вовк. Ні, ні за що не йому віри, уперлась при своїй лисичка. «Що вже чоловік божиться, що вовчик запевняє «ні» та й «ні». Не можу цьому вірити, хіба мені наочно покажете, як це було?» «Що ж, це можна», – сказав чоловік, та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка. «Ось бач, як це було», – сказав вовк, і встромив голову в мішок. «Як то? Ти хіба тільки голову встромив?» – спитала лисиця. Вовк уліз увесь у мішок. «Ну, чоловіче, – промовила лисиця, – тепер покажи мені, як ти його зав'язував!» Чоловік зав'язав. «Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотив!» Чоловікові не треба було цього два рази казати. «Як замахне сіпом, як почне лущити по мішку!» А лисиця ще й примовляє, а ну, чоловіче, а як ти снопи перевертав? Чоловік обернув мішок на другий бік, та як уцідить волка по голові, та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе вирятувала від смерті, що ж ти мені за це подаруєш? Дарую тобі, лисичка-сестричко, мішок курей. Добре. Пішла лисичка-сестричка за чоловіком до села, стала собі за миль, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок та й почав ловити курей. Коли втім жінка надходить, а що це ти, чоловіче, робиш? Розповів їй чоловіку все, що з ним було, і з якої пригоди вирятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв за плату. Богу дякувати, що ти живий і здоров, мовить жінка. «А щоб лисиці давати курей, на це я ніколи не пристану. Ліпше ти всадив мішок наших двох песиків, лиска та рябка, та й дай лисиці». Подумав, подумав чоловік, та й послухав жінки. Садив песиків до мішка, виніс за ворота, та й мовить. «Наш тобі, лисичко-сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі, та й неси в ліс, а не розв'язуй близько села, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе-несе, двигає-двигає, далі сіла спочивати за селом на могилі, та й думає собі. Дай загляну лише, скільки там тих курей у мішку. Розв'язала мішок, та не вспіла гаразд заглянути, а з мішка як не вискочить лиско-рябко, «Та за лисицею! Лисиця втекла що духу, не ледве вскочила в ліс та в свою нору!» Віддихнувши трохи з переполоху, почала сама з собою розмовляти. «Ви, мої оченька, що ви робили, коли за мною ті погані собаки гнали? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженьки, що робили?» «Ми бігли з усієї сили, щоби тебе собаки не могли догнати. А ви, моє вушенька, що робили? Ми уважно надслухували, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив?» Хвостище розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість. «А я, мотався сюди і туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки, щоб тебе затримати, щоб тебе собаки зловили. А, то ти такий добрий. крикнула лисиця. Геть мені з хати. Ти за цим словом Висунула хвіст із нори, ще й кричить Гей, лиськой рябко, цуцу, над ти вам лисичений хвостик, рвіть його. А лиськой рябко, немов на те й чекали, вхопили лисичений хвостик, як шарпнули та витягли цілу лисичку з нори, і тут її і розірвали.